Осня «Плоні Україна» від польських панк-хуліганів розбуяне бетоняри. 7 червня сьогодні точиться російсько-українська війна. Оперативна інформація станом на 18.00 від Міністерства оборони України. Росія продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на території України і не полишає спроб встановити контроль над містом Сіверсько-Донецьк. Протягом дня ворог обстріляв населені пункти Чернігівської і Сумської області. На Харківському напрямку противник веде бої з метою утримання зайнятих рубежів, продовжує обстріли наших військ. Мінує місцевість. На Слов'янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на підготовці військ до наступу на місто Слов'янськ. На Сіверсько-Донецькому напрямку ворог обстрілював підрозділи наших військ та цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії. На Бахмутському напрямку українські воїни успішно стримують штурмові дії в районі населеного пункту Комишуваха. Також безуспішними виявилися ворожі спроби штурму у напрямку Світлодарська та Вуглегірської ТЕС. Біля Нагірного українське військо завдало вогневого ураження підрозділам окупантів. Після невдалої спроби штурму ворог відійшов на позиції, що займав раніше. На Південно-Бузькому напрямку противник основні зусилля зосереджував на розвідки, утриманні займаних рубежів та відновленні втрачених позицій. Крім того, ворожі підрозділи вогнем артилерії намагаються не допустити створення сприятливих умов для ведення контрнаступу нашими військами у Херсонській та Миколаївській областях. В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угрупування противника задіяно для блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. Інтенсивність застосування ворожої авіації завдяки вдалим діям нашої протиповітряної оборони знижена. Видавництво «Астролябія» продовжує працювати в умовах війни. Прямо зараз трохи почитаємо. Уже кілька місяців відколи торік восени захоплено Краків, ходять чутки, буцім ви готуєте терористичну ядерну атаку на Москву. Це нібито ваш особистий план з метою шантажувати Кремль. Справді? Ходять такі. Вони правдиві? Ви гадаєте, я заперечу. Послухайте, люди. Саврос Вейжрин підірве Москву» і так далі. Отож, ви таки заперечуєте? Певно, що ні. Чи маєте ви потрібну кількість ядерного матеріалу? Маю. Розмова повернула в небезпечному керунку. Сміт ворухнув головою, щоб послабити тремтіння камери, пересунувся трохи вліво, щоб зняти обличчя Ксавроса на тлі отієї великокаліберної гармати його прибічного. І ви визнаєте, що плануєте підірвати в Москві Виготовлену з нього бомбу? А як же? Однак, після чогось такого буде вже дуже важко не погоджуватися з людьми, які називають вас терористами. По суті, так ви здійснили б найжорстокіший терористичний акт в історії людства. Помиляєтесь? Найжорстокіший терористичний акт в історії людства чинили й чинять росіяни, планово й навмисно винищуючи польську націю. Чи я маю перелічити вам, скільки міст я мусив би зруйнувати вщент, щоб дорівнятися до них за кількістю жертв? Це фрагмент повісті «Ксаврас Вижрин» польського автора Яцека Дукая. Твір «Ксаврас Вижрин» увійшов до збірки творів у жанрі фантастики й альтернативної історії в краю невірних, яка вийшла друком у видавництві «Астролябія» в минулому році і про яку велася мова у випуску номер 23. Сьогодні цей твір «Ксаврас Вижрин» у фокусі гарячої фази російсько-української війни читається зовсім по-іншому, ніж кілька місяців тому. Зважаючи на це, видавництво «Астролябія» надасть цей текст у вільний доступ. Також для української аудиторії найближчим часом буде доступна аудіокнига. Щойно все буде готове, я розміщу посилання в анотації до цього випуску також цю інформацію можна буде знайти у Фейсбуку і в блозі видавництва Астролябія. Звісно, для тих, хто бажає придбати збірку в краю невірних, я теж розміщу посилання на поличку веб-книгарні. Продовжимо за кілька секунд. Україна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 Історик, публіцист, співзасновник форуму видавців у Львові, член Міжнародного пен-клубу 2015 року отримав премію польського пен-клубу за досягнення у царині перекладу. Кавалер Золотого Христа заслуг Республіки Польща. Андрій Павлишин переклав для українського читача монументальний роман Яцика Дукая Крига і твори, які увійшли до збірки «В краю невірних». Сьогодні ми повернемося до повісті Ксаврос Вижрин. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава. У нас в минулій розмові наводилися певні паралелі з українською історією в творі Ксаврос Вижрин. А сьогодні, як ніколи, коли розпочалася гаряча фаза війни, цей твір, особливо сюжет цього твору, він сприймається абсолютно більш емоційно. І, мабуть, більш, більш реалістично, коли ти читаєш, перечитуєш ці сторінки, то це вже не здається такою вже фантастикою. Чи ви, чи ви мали час подумати про свою перекладацьку роботу і про те, як вона може сприйматися сьогодні сьогоднішнім читачем? Я дещо інакше розверну тут оптику в нашій розмові. Певні події дивним чином актуалізують певні тексти, певні образи. Я просто плакав нестримно над віршем, який я дуже давно знав. Є у Збідніва Герберта, великого польського поета, народженого у Львові, але який реалізувався по світах в Польщі, Німеччині, Франції, Сполучених Штатах Америки в 20 столітті. Є такий вірш «Рапорт з обложеного міста». Це е, прекрасне узагальнення е, історії про те, як поводяться мешканці міста в облозі, як е, вони страждають, як вони помирають, як їх зраджує колаборантська влада. І е, там е, все це страшенно сконцентровано, все, все це страшенно гарно сказано. І е, такі події відбувалися і в часи Мак'явеллі, коли він описував там війни між далійськими містами, і в 19 столітті франко-німецьких війнах, і в 20-му, коли французькі вішисти-колаборанти капітулювали перед німцями. Ну багато того було. І от в травні під рашистськими обстрілами, під загрозою падіння української столиці, геніальний український перекладач Максим Стріха в Києві переклав цей вірш українською мовою і розіслав всім своїм друзям, як своєрідний заповіт на випадок, якщо місто впаде і йому доведеться загинути разом з іншими його мешканцями. Місто, слава Богу, вистояло, і Максим ще багато всякого зробить, але це, ця нота резонансу з історією була просто неймовірною. Так само я з е, зачудуванням слухав, коли ви е, читали звичайне зведення новин сьогоднішніх про ракетні обстріли української території, про військові бої. Ще рік тому більшості громадян нашої держави, ну не менше ніж трьом чвертям, це здавалося фентезі це здавалося маячнею, це здавалося белькотінням придурків. Якби хтось такий текст, з'їздивши в майбутнє, привіз їм з собою, вони б його е, висміяли як ідіота і сказали, що, Путін нападе, а? Да, урод, да, дурень. От, значить, а, а він напав і, і так сталося. Е, і, і це дуже зрезонувало в мені постфактум, адже Книжку про Ксавра Вижжена я перекладав раніше, хоча україна російська війна вже тривала і загинули вже тисячі людей, і Україна щодня втрачала своїх кращих синів. Але це не було так помітно і видимо, як сьогодні, коли ми перебуваємо в фазі кривавої агресії з боку російських нацистів. І коли я перечитую Ксавра Вижжена, то е, е, мені стає моторошно, наскільки точно певні речі передбачені, вказані, осмислені молодим порівняно чоловіком, який написав свій роман в 1996 році, як реквієм по загиблому того року Джохару Дудаєву. Яцек Дукай – філософ за освітою, він народився в 1996 1900... році, 74-му році, він докладно на 10 років молодший від мене. Ми народились в той сам день, тільки на 10 років між нами різниця. І відповідно йому тоді, ну, було 22 роки. Він дебютував 16 років щойно. І вже тоді став дуже знаменитим письменником. Його тексти постійно нагороджували. І Спершу він тяжів до суто філософської фантастики, до традиційних жанрів на кшталт сплаща і кинжала, чи е, е, щось такого, але поступово його почало втягувати в вир альтернативної історії. І е, цей його текст е, започаткував е, шлях, який закінчився його монументальним геніальним романом «Крига» який теж належить до жанру альтернативної історії, і теж е, заснований на осмисленні е, польсько-російських стосунків. «Ксаврос Вижен» заснований на такій е, аберації, яка виникає в історії, як це завжди буває, з е, жанром альтернативної історії. Дукай пише, «Їм, полякам, завжди нещастило на вождів, ті мали занадто гарячу вдачу, Якби не брава до того ідіота Філсуцького, то, може, вони втримали б незалежність трохи довше, ніж 20 із лишком місяців. А так, раз-два і по всьому, вони навіть не встигли накерувати. Їм ще не остогиділо самовладдя і провідники наском пробитували себе. Йдеться про те, що він допустив, що от сталася е, така е, трагедія, що поляки в 1920 році програли Тухачевському битву під Варшавою. І е, хвиля... Е, більшовицьких варварів покотилася далі і докотилася до Німеччини, де її з великими труднощами спинили, але більшовики захопили гігантські простори Польщі, Прибалтики, Угорщини. Уже тоді, в 1920 році, тоді встановилася там сталінська диктатура. Зрештою, продовжує Дукай, їм це і так не допомогло, бо Сталін не цяцькався, Сибір великий, Вистачить місця на всіх. Троцький і Тухачевський дали приклад, як зникати за загадкових обставин. Тихо, непомітно. Ще до початку Великої Більшовицької війни важко було б знайти в Надвіслянській республіці, яку створив Сталін на місці Незалежної Польщі, більш ніж кількасот осіб польського походження, які могли похвалитися вищою освітою, не кажучи вже про шляхецький родовід. Якби не безмежні простори, Сибір увесь перетворився б на пигель-тигель Блакитної крові. Проте паща табірної держави ніколи не закривалася, не було і мови про насичення, все одно швидко дійшло б до розрідження, як це крапилося з крові юдейської, литовської, латиської, естонською, циганської, татарською, чеченської та кров'ю безлічі інших націй. З них постав новий унікальний народ Сибірці, з генезою, що поєднувала в собі найгірші риси народів Америки та Австралії. Велика більшовицька війна задала незмірних втрат тим, хто залишився. Фронт повільно пересувався по центральноєвропейській рівнині туди-сюди. В 1935-1944 роках кілька разів стабілізувався то на Одрі, то на Західному Бузі. Там досі викопують різні заєржавілі воєнні залізяки, невибухлі снаряди, скелети німецьких, французьких і російських солдатів, подикуди навіть британських. Цю землю звір уподобав собі особливо. Де не ступиш, повсюди відгукуються духи непохованих воїнів усіх часів. Якби Росія була менша, якби вона не панувала над такими великими просторами Суходолу, якби не мала в своєму розпорядженні таких людських мас, незмірна прірва таємниці. Росія б оспиралась на Урал, на Азію. А в кого мав за спиною Райх? Францію, тимчасовий союз, із якою міг розпастися будь-якої миті, під тягарем колишніх прикривт, Велику Британію, для якої більшовицька війна була насамперед нагодою зміцнити власне становище в колоніях. Тож, винайдиною атомною бомбою по Москві не вдарили. Бомби впали на Київ, Варшаву та Ленінград. Другої світової війни не відбулося, але тим не менше значна частина території Центрально-Східної Європи була е, зруйнована внаслідок е, атомних боїв. Тут е, населення згородніло... Е, не тільки від депортацій розстрілів більшовицького терору, але й від атомної війни. Тим не менше, дух боротьби за свободу залишався, і знову і знову виринали партизанські рухи: польські, українські, угорські, румунські, інших поневолених народів радянського союзу, якого тоді як радянського союзу не існувало, бо він виник 20 столітті, але Сталінської імперії. Сталін. Прожив довго, після його смерті е, домінантою стали комуністи й мусульмани. Такий дивний союз, який і зараз у сучасній Росії існує. Просто диво даєшся, наскільки точно вгадав певні речі молодий, е, юний е, філософ е, Дукай, пишучи цей роман. Він кілька разів потім переробляв його, але основна канва, основна сітка залишилася. Я перекладав по останній версії опублікований Дукаєм в нульових роках, в 2002 році, в видавництві літератському в Кракові, але залишив це. Я вже казав, що цей роман – це реквієм по Дудаєву. В Польщі в 1996 році була така ситуація, бо кожен текст постає в контексті, зрозуміло, певному, що поляки, як суспільство, Спішували чеченцям, а тоді тривала Друга чеченська війна, і за, за допомогою американських союзників, які хотіли допомогти Єльцину утвердитися як монопольному володареві в, на території Російської Федерації, було вираховано, вираховано з допомогою GPS місце перебування Джохара Додаєва, і російські літаки Су-35 випустили ракети по цьому місці в горах, і він загинув разом з всією групою, яка його супроводжувала. І поляки, кажу, як суспільство, підтримували чеченців, співчували їм у цій визвольній війні, асоціювали себе з ними. Але держава, як державний апарат, була обмежена в своїх діях. Так само, як і дуже часто це буває в сучасній ситуації нині. Бо Польща здобувши незалежність поставила перед собою завдання вступити в НАТО і вступити в Європейський Союз. Що вона успішно і зробила? наприкінці 90-х, на, на початку 2000-х, спершу вступ в НАТО, потім вступ в Європейський Союз, і відтоді вона перебуває під пересолькою цього найбільшого Союзу, розвивається в рамках гігантських німецьких грантів, що є суттю існування Європейського Союзу. І тому вона мусила йти на компроміс як держава, тому вона мусила дотримуватися загальної з НАТО і ЄС стратегії. А ця, НАТО, ця стратегія передбачала компроміс з російськими фашистами, з е, нацистським режимом Єльцина, з е, його кривавою імперською війною проти чеченського народу і проти власного народу, е, придушення всякого інакодумства, створення е, е, держави, е, яку у нього і успадкував пізніше, його викормиш Путін. І е, американці, і європейці тоді намагалися е, через консенсус з Путіним, по-перше, заробити грошенят, е, нехай і кривавих, і вкри, вкритих кривавим лайном, е, а, а з іншого боку, утримати від розвалу е, е, і від катастрофи велику ядерну державу. Тому що вони боялися, що коли вона посиплеться, то будуть мільйони біженців, почнеться громадянська війна, різні частини цієї держави можуть скористатися ядерною зброєю, тобто почнеться весь цей жах, який описаний у Яцика в його романі «Ксаврос Вижин». А він не стримувався, він тоді так само, як і Збігнів Герберт, який писав палкі тексти на підтримку Джухара Додаєва, чеченців, їхньої героїчної боротьби проти російсько-фашистської імперії. Він вирішив створити такий роман-меморіал, роман-пам'ятник, роман, який би увічнив подвиг чеченців і особисто Джухара Дудаєва. Цей роман весь пересичений, перемережений фрагментами, уривками з віршів Збігнєва Герберта який тоді, повторюю, палко підтримував боротьбу чеченського народу за незалежність. Таким був суто історичний контекст виникнення цього роману. Але, звичайно, він значно ширший, тому що як філософ, як мудрець, як людина з дуже глибоким розумінням світу, Дукай поставив проблему малих народів, які борються за свою незалежність. І з цього погляду українці теж порівняно малий народ, Невідомий народ в Європі, так би мовити, народ, який не існував на перших сторінках великих газет і в новинах в прайм-тайм на телебаченні в Америці чи в країнах Європейського Союзу, тоді, коли українцям доводилося... Складно протистояти в газових війнах з Росією. В конфлікті з Тузлою, в конфлікті в е, 2004 році під час Помаранчевої революції. І на повну котушку в 2014 році, коли Росія на нас напала, захопила частину української території, ввела сюди свої війська, нахамно обстрілювала нас в своїй території. Тобто робила в мініатюрі те, що вона в тисячократ більше почала робити е, від 24 лютого 2022 року. Захід закривав на це очі, Захід це ігнорував, Захід намагався співпрацювати, але там не все просто, тому що демократичний Захід це не автократична чи теократична імперія, як у Росії або в Ірані. Там існують різні центри влади, центри сили, центри ухвалення рішень і, зокрема, могутню силу, величезний потенціал мають мас-медії і Їхній філіал е, – масове мистецтво, маскульт, Голлівуд, е, умовно кажучи, всесвітній Голлівуд. І, власне, цим е, вирішили скористатися герої цього роману. Партизанський командир, поляк на прізвище Вижен, який взяв свій псевдонім е, грецького героя коміксів Ксавраса, такого, е, ну, як людину-папука, не знаю, чи... Е, е, Айронмена чи чи, чи чи якось такого і таку, таку іншу вигадану постать. Він собі просто взяв таке ім'я для того, щоб це було зрозуміло для просякнутої масової культурою людей заходу, і запропонував американським телевізійним корпораціям скористатися порівняно новою технологією. Я це в 1996 році передбачив виникнення стрімів. Тоді їх ще не було, звичайно, бо не існувало для цього достатніх технічних можливостей. Але, ну, звичайно ж, вже існувала передача телесигналу через супутники. Яцек придумав таку річ. Журналі... американський журналіст Айон Сміт е, приїжджає за дорученням американських корпорацій у зону боїв, так звану, тобто на територію Малопольщі, е, на Краківщину, де зустрічається з е, загоном Ксавроса Вижлена, який виконує певне бойове завдання. Е, він має е, е, такий рюкзак з е, батареями, е, які там е, постійно підживлюються. Там змонтований апарат, який передає сигнал на супутник. А на голову цей журналіст надягає своєрідний шолом, який має в собі камеру телевізійну, і вона асоційована з його очима. Тобто куди він дивиться, туди дивиться і камера. В такий спосіб він може керувати кадром і в обставинах навіть дуже суворих бойових вести стрім в реальному часі. Тобто, е, він знімає картинку, її, передає її через супутник, і її одразу ж в, цей, в цей момент показують по телебаченню в Сполучених Штатах Америки. І е, цим інструментом партизанський командир Ксаврас Вижен користується для того, щоб розповісти про свою боротьбу е, американцям. Але це їм мало цікаво і мало зрозуміло. І він показує їм шокуючі картини, показує... Е, е, знищення геноцид місцевого населення який чинять російські солдати він показує їм сцени знищення російських військових боїв сцени допиту російського генерала який гине від цього допиту в прямому ефірі він робить політичні заяви і ці політичні заяви одразу ж набутком мас медія а інтриги цим подіям додає те що партизани вижена вкрали у московських роздолбаїв після того як вони там поцупали вагон з взуттям і транспорт з м'ясом вкрали атомну бомбу значить і вирішили добре її прилаштувати принести до Москви і підірвати її там як суху бомбу Ну, бо вони не мають, вони не мали ні літаків, ні, ні артилерії, ніяких інших засобів доставки. Вони могли це доставити тільки в своїх руках, на своїх плечах до Москви і там просто підірвати її динамітом для того, щоб виникло значне радіоактивне зараження і так далі. І так далі. І от, це все я вам розповідаю про певну зав'язку, про е, вибудову сценарію, а у Ясика дукає, сценарій, розвиток подій — це ну, завжди карколомно, просто карколомно. Він пише як е, кращі письменники-детективісти, е, е, у, у нього ситуація міняється з кожною сторінкою, е, додається маса деталей, він завжди ретельно все вибудовує, і все це страшенно достовірно, коли це читаєш, то розумієш, що він просто передбачив певні речі там, і касетні бомби, які вибухають від звуків неросійської мови, допустимо, якщо люди говорять російською, бомби залишаються, але якщо тільки лунають звуки неросійської мови, бомби вибухають і вбивають там, людей на дорогах чи ще десь. Він оповідає про жахливі маси біженців які пересуваються про нелегальну торгівлю зброєю про е, всілякі інші такі е, речі е, які зараз нам на жаль дуже добрі знайомі а для нього були чисто теорією чисто фантазію результатом його уяви е, цей е, роман коли його читаєш то е, починаєш е, приходити е, е, в такий моторошний стан дивовижі як можна було 30 років майже тому все так добре передбачити все так добре зрозуміти все так добре змалювати і розумієш весь страгізм ситуації тому що у Вижена це не бравурна історія це історія під час якої гине маса героїв його це історія мужності це історія відданості це історія зрад це історія колаборантів які йдуть на співпрацю з ворогом навіть в близькому оточенні вижжена і це історія незвичайно генію завбачливості партизанського командира який розуміє що йому доведеться пожертвувати собою що москалі будуть мститися що вони не залишать цього що навіть у випадку успіху польському народові доведеться ще кілька десятиліть боротися за свою свободу тому що такі речі це речі довго тривання свободу не виборюють за рік і не виборюють одним е, актом, навіть дуже е, видовищним, таким як е, вибух атомної бомби посередині Москви. Дуже важлива е, тема, яку він е, розкриває, е, звичайно, це медіальність, це важливість того, щоб е, справи е, е, певні перебували в е, фокусі е, е, зацікавлення Західного світу і про інструменти якими можна для цього скористатися наприклад для мене шоком є те що зараз після ста днів війни скажімо інтерес до українських подій дещо спав в західних медіа ну не знаю втомилися Немає чогось такого справого, немає, немає ще більшої крові як та що була в Бучі і Маріуполі ну, Сіверско-Донецьк, ну так, але звідти не передають уже якихось стрімів, немає мертвяків, відірваних рук, відірваних голів і всякого такого. І в американській пресі, допустимо, останні дні там домінує як топ-тема, -топ тема розлучення Джонні Деппа. Здавалося б, яка дурня, який маргінес? та все це забудуть, все це взагалі зникне історії. Ніхто того не пам'ятатиме через роки. Але, тим не менше, така природа е, мас медії і треба з ними рахуватися. І Ксаврос Вижен дуже вміло, скажімо, відверто маніпулює ними, створюючи дедалі більш шокуючі образи для них, е, для того, щоб е, привернути їхню увагу до справ, до інтересів, до потреб свого народу, е, своєї е, пар, партизанської е, е, групи і е, тих цілей, які він е, хоче досягнути. І ще одна е, важлива дуже річ це проблема з е, довгим імперським шлейфом в свідомості таких народів, як британці чи е, американці. Е, я Яцек Дукай навіть загострює цю тему, ну просто як в літературному творі це буває, е, неможливо е, ідеальних пропорцій досягнути в наративі. Е, він е, е, просто через свою гіркоту, якою він сповнений, бо, власне, американці і європейці зрадили чеченців, віддали Дудаєва на смерть банді єльцинків, мерзотників і так далі. Але я це Дукай перебільшено навіть дорікає цим постімперським народам. Зараз ми бачимо, що насправді ці суспільства інакші що вони мають серце, що вони е, можуть співчувати і співдіяти не, з Україною. Е, ми бачимо ситуацію, коли 80% і вище відсотків поляків, американців, німців, французів, іспанців, італійців є на боці України, вони хочуть їх допомогти. А засранці політики, не ці мерзотники, які десятиліттями, е, а може навіть і, і е, май, майже, майже століття створювали е, вигідні грошові схеми з е, кривавими станськими вбивцями е, і їхніми сподвоємцями кагабійсько-ФСБшними е, е, перешкоджають цьому процесові бо вони не бачать всі ці е, е, Трампи е, не знаю е, Макрони е, чи е, там нім, нім, німецько-італійські е, керівники там, не пам'ятаю їхніх прізвищ і дідько з ними, вони не бачать свого місця в новому світі. В тому новому світі буде більше справедливості, мало би бути, більше справедливості, більше чесності, менше кривавих грошей, менше олігархічного сміття, як в Німеччині, в Україні чи Франції зараз є. І вони намагаються ціляко гальмувати допомогу Україні. Вони намагаються кидати нам колоди під ноги. Вони намагаються поскудити і е, нас е, принижувати. Вони намагаються переконувати нас в тому, що не е, треба зберегти обличчя е, Путінові. І е, певні сюжети, певні напрямки є і тут про те, як е, цю е, смердючу брудну гру е, керівників е, навіть демократичних держав слід ламати активними діями, відомо, що футбол перемагає той, хто атакує чужі ворота. Якщо ви будете сидіти безконечно в своєму власному майданчику футбольному, ну то ви ніколи не переможете, ви ніколи не заб'єте переможних голів. Мене зараз трохи турбує, що ми, ну я розумію, що невеликий наразі потенціал військової України, хочеться зберегти життя багатьох українських синів, але ми Ну, я, я, я надіюся, будемо вести більш проактивну політику, тому що тільки е, проактивна політика може зруйнувати підвалини е, Огидної Орківської держави, е, стан. Е, я сподіваюся, що цей текст е, з великим інтересом і з насолодою прочитають і ті, хто в тилу, і ті, хто е, на фронті, і ті, хто е, втекли як біженці, і ті, хто на передовій. Е, Бо е, його, е, на щастя, на, на мою радість, е, Астролябія викладе вільний доступ. Е, можна буде з смартфонів з е, комп'ютерів, е, з інших е, гаджетів е, мобільних прочитати, е, ознайомитися з ним, і це буде в вільному доступі, не треба буде там це якось купувати, чи ще якось до того доходити. Але, звичайно, я закликаю всіх, хто слухає цей подкаст, хто е, з нами на зв'язку, хто е, зараз є, купуйте українські книжки, підтримуйте українські, як би не було важко під час цієї війни. Е, ми е, творимо певну важливу інфраструктуру. Ця війна триває з певною метою, і цією метою є порятунок і утримання, утвердження, перемога, здобуток майбутньої української нації, української ідентичності, українського слова, української мови, української культури. І тому, як би не було складно, як би не було важко, купуйте українське, читайте українське. Звичайно, треба допомогти передусім тим, хто утік від війни, хто втратив свою домівку, хто поранений, хворий тим, хто з зброєю в руках зараз боронить Україну. Але е, всі ми творимо амальгаму е, сучасності, всі наші дії складаються разом в певні дії і е, за, за, за, загального спротиву, і я сподіваюся, що е, ця книжка «Ксавра Свижин», цей роман, дасть духовну поживу е, багатьом моїм співчизникам і співчизницям, е, дасть якусь моральну опору, е, дасть... Е, поштовх для роздумів, для міркувань. Дука і завжди тим цікавий, що він не дає остаточних відповідей. Одну точку зору висловлює і іншу ксаврас Свежин, ще йшо якісь інші їхні співрозмовники. Але загалом це складається в таку поліфонію оголосів, які, зокрема, дозволяють зрозуміти наше місце в сучасному світі і ті засоби, які ми повинні уживати в сучасному світі, для того, щоб з нами рахувалися, для того, щоб ми перемогли, для того, щоб ми досягнули своєї мети. Група польських повстанців доставляє ядерний заряд до Москви, щоби там його підірвати. Я Яцек Дукай не тільки фантаст, він ще і футуролог, і... Мені здається, що вибух ядерної бомби в місті Москва – це лише справа часу. Єдине, що трохи турбує, чи вистачить однієї. Тому що буквально кілька років тому я знайшов в мережі інтернет онлайн-тренажер, і там можна було потренуватися і подивитися ресурсно, скільки на яке місто потрібно ядерних зарядів. От я пам'ятаю, що... На Москву приблизно середньостатистичних ядерних бомб потрібно було не менше 12, щоб хоча б якимось чином, скажімо так, денацифікувати це місто. Яцек Дукай доволі так по-науковому підходить до своїх творів, до кожної деталі. І тут ще минулого року мені подумалося, що ну, невже одного ядерного заряду вистачить для того, щоби повністю повернути хід історії на користь польських повстанців. Айан Сміт теліпався в кузові краденої вантажівки, накритої темним брезентом і сутінками. Загін Ксавраса, виконавши завдання, повертався з Москви до Кракова. Одним вухом він слухав стогони та скарги одного з своїх супутників, якого вже третій день страшенно болів зуб, другим вухом монотонний шепіт домовика.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 Дійшло до незначних сутичок між окремими підрозділами, розпіщеними в європейській військовій зоні чи біля кордону. Така нагода трапляється нечасто і ніхто не хотів її змордувати. З дня на день на терені усієї зони розгорялися бої, починалися нові наступи, пірпільні армії виходили на світ божий. Швеція розірвала свіжу угоду з Росією і здійснила водночас два морські десантування. Одне в Онезькій затоці, друге в Фінській затоці, в результаті чого Ленінград, нещодавно відбудований після атомного руйнування, опинився в оточенні ворожих військ. Шведи давали гарантії Литві й Естонії, чиї самопроголошені уряди у відповідь на це поспішно вийшли з укриття і проголосили створення вільних республік.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 Далі вже е, показано, як е, задіялися, бомо сотні тисяч уражених у Москві. Тобто е, ну, для, для того, щоб перетворити е, там, Москву на пустелю, зрівняти її з землею і щоб вона навіки е, зникла, ну, звичайно, на, на, мабуть, цей розрахунок, про який ви говорили, має певний сенс. Але, е, Ідеться ж про те, що російське суспільство насправді дуже крикке. Ми пам'ятаємо, що під час цього путчу в 1991 році вистачило кількох доволі випадкових подій для того, щоб змінити хід історії. А така потужна подія як, як ця в інтегрованому сучасному урбанному місті, з метром, з електрикою, з е, висотними будинками, з 777, е, звичайно ж би е, навіть у випадку одного сухого вибуху, тут я підкреслюю, це не йшлося, про те, що над містом, як на Хіросімові на Гасакі, в повітрі вибухнула бомба, е, і не було ураження е, ударною хвилею, не, не було електромагнітного ураження тощо, Але було гігантське отруєння і, і, і просто великий вибух суто фізичний так от навіть цього вистачило би аби завдати дуже великих, великої шкоди але підкреслюю росіяни за це помстилися ну я спойлерю звичайно розкриваю всі секрети але ну вижен загине йому помстяться але він свідомо йшов на це він вважав, що свою душу він віддасть господові за, для свободи свого народу. І е, він створив структуру, яка через 20 років здобуде незалежність Польщі. Е, а е, існуватиме він фізично на землі, чи не існуватиме. Це не так важливо. Головне, аби дух нації е, е, був достатньо міцним для того, щоб е, твердо десятиліттями відстоювати свої вартості. Ну, от десь так. Що вражає? у творі «Ксаврас Вижрин», не тільки «Ксаврас Вижрин», а і «Крига», це те, наскільки тодішній 22-річний або ще молодший, коли починав писати «Ксавраса Вижрина» Яцек Дукай, наскільки і як він зрозумів природу росіян. Для мене це незбагненно, тому що він то в Росії і не жив, а інтернетів і Ютуба тоді в 90-х не було в помині. Очевидно, це, можливо, вплив польського суспільства, якихось епосів. І в пізнішому своєму великому творі Крига природа росіян розкрита надзвичайно широко, я дукаєм. І що вражає, можливо, і прикро, що такий твір написав все-таки не українець, а написав поляк. Можливо, що польська література на це більш заслужила, ніж українська. В польській літературі звичайно ж існує велика традиція ненависті до імперської Росії все це почалося ще від тих часів коли російсько-німецька імператриця Катерина ангель позбавила річ посполиту незалежності розділила її з Габсбургами і Гогенцолернами з стерла з карти Європи. Відтоді е, поляки е, безугавно ставали жертвами е, кривавих, підлих, військових злочинів. Ну пригадати хоча б е, мерзенну поведінку армії Суворова в Варшаві, так звану Різню Праги, це е, на іншому березі Вісли, таке передмістя Варшави, Прага називається, е, коли вони після перемоги над Костюшківськими військами е, вбили за кілька днів близько 30 тисяч жінок і дітей. Це така буча наприкінці XVIII століття тільки в 100 крат за масштабами більша. Тобто російська армія поводилася і поводиться завжди як останні мерзені негідники, орки, свині, військові злочинці, падлюки і це піднесено на прапор і це все описано. і авторами 19 століття і Жеромським і пізніших пізніших текстах тобто в польській літературі існує величезна традиція ненависті неприйняття нехіті до російської культури при тому що вони дуже добре знають її і широко перекладають польською мовою але вони мають ту ситуацію що той же Толстоєвський чи Бродський, у них просто перекладений польською, вони не російською їх читають, а пропонують з коментарями, відповідно, польському читачем і уміщують відповідний контекст. Дукай – прекрасний філософ, високосвічена людина. Він закінчив Ягельонський університет, заклад з фантастичною традицією, з чудовими викладачами, з глибоким е, контекстом так би мовити самого міста ну скажімо в цьому місті е, уже кілька десятиліть виходить такий журнал Аркана я не знаю глибшого е, часопису в Європі який би так добре аналізував російську імперську політику мерзеність російського імперіалізму тощо е, і е, тому е, ще е, окрім того Яцик е, зумів написати такий роман бо він е, живе у вільній Польщі, вільній від 1989 року, країні, яка вже в ті часи поступово ставала і стала членом Європейського Союзу, членом НАТО, тобто країні захищені, країні економічно успішні, країні, де можуть такі таланти розвиватися. Ми, на жаль, маємо уже дуже давно ситуацію, коли кращі сини цієї землі Гинуть чи убиті московськими чекістами, чи гинучи на фронті, чи просто помираючи від втоми і від важких трудів земних, як мій прекрасний друг Маркіян Іващишин, який помер молодим, помер від сердечної недостатності і так далі. Ну що ж, до нас повернулася сучасність. Мусимо йти в укриття. Е... Увіднена, Дякую. Так, укриття. я чую. Дякую за бесіду. З нами був перекладач Андрій Павлишин. Бажаю вам доброго здоров'я, пане Андрію, і перемоги. Цього найкращого і вам того ж. Слава Україні! До зустрічі! Героям слава! ludzkiego życia, przestraszona Europa Nie wie co się dzieje, że trwała okupacja A Putin się śmieje, możli świata Odwracają głowę, straszą sercjami Lepto pustosłowie, pomoc Ukraińcom Nie przyszła na czar, Od nami są ważniejsze Układy rozwaga, na... chociaż w tym oczu Chociaż w kręcielnej trzeba stawiać przyby opór Trzeba mieć nadzieję, trzeba patrzeć o polość, chorobor i zwycięstwo, chwała Bogu za odwagę i śmierć Konie, konie, konie, Ukraina I na wiarę są jedną, drobiazgo, boże, nasz nowy dyktator, nowa i wyszczyna, rozpieranie, cyklony, Boże, Boże, Boże, Boże, Boże, Dans son ghetto, je cause au cinéma, j'allume des cartons, dans mon bal des ténèbres, je gèle cette